Sziasztok, ez itt a 34. Click Play Podcast. Én Eurotik vagyok, és a többiek is itt vannak, akik... Michael, sziasztok! És igen, sziasztok! Ők hozták most a témákat, mert én lusta voltam. Úgyhogy... Igen, egész idáig mindig üriztél, de most lusta voltam. Úgyhogy át is adom a szót a annak, aki azt szeretné mondani, hogy én vagyok Batman. É, mindenki, Batman. Ezt, mindenki ezt akarja mondani. De ez egy jó mondat, nem? Igen. Én, én nem, nem azt mondom, hogy én vagyok Batman, de nem láttak még minket ugyanazon a helyen. Igen. <laughs> ja, ez is klasszikus folyam. Igen. De ami apropója már a Batman, hogy feljött, hogy jövő hónapban érkezik a teltél féle epizódikus történet a denevér emberrel, és állítólag jövő héten már látunk belőle a gameplayt is. Ez és a teltél, hogy belenyúlt basszus. Igen. Mindenből el telti a game készül, De az a jó, hogy a játékaig aránylag idézőjelben hosszúak, tehát hogyha egybeveszel egy évadot, az úgy nagyjából kitesz egy kétszer akkora mennyiséget, mint mondjuk a kód. Viszont az... Sőt. Igen, sőt, és az áruk pedig annyira nem drága. És a történetet azt nagyon jól meg tudják írni, tehát a Walking Dead-be, a Wolf Among meg a... sőt, még a Minecraft-ba is, bár ezzel nem játszottam, de dicsérik ott a sztorit, hogy ahhoz képest, hogy mit vártak. Egy tök jó produktum jött ki belőle a végére, ami ugyan ugyanolyan, mint az előző játékaik, de sztoriban próbál újítani. Hát a, a nagy áttörés nekik a Walking-et hozta meg. Igen. Ja, én, én játszottam egy pár régebbi játékukkal is, például a 2D-t a, akarta Tehát, hogy az még inkább ez a klasszikus kalandjáték vonalat viszi, tehát ez a szedj dolgokat, interakció, mindent, mindennel próbálj meg kombinálni, és valami majd sikerül. Ez a szemed megszisélem, azt is igen. Az, az is ugyanaz, az is ugyanaz. Hát mondjuk jó, ott ugye a, a régi nagynév <gül> miatt csinálták olyanra, szerintem. De, de ez volt az első, ami már tényleg inkább a, a játékot elmozdította egy picit az interaktív film irányába. Mert majd hogy nem lehet annak nevezni. Igen vagy akár egy már, már lassan ilyen vizuális novella, ahol csak néha kell megnyomni pár QTS szekvenciát, hogy jó időben jó gombokat nyomkodj, és utána ja, megy ja. tovább a történet. De viszont nagyon jól adják elő a történetet. Igen. Én, tehát az a furcsa, hogy a teltél játékok, a régebbiek is, azok azért sikeresek voltak. Tehát emlékszem, amikor kijött a visszajövőbe, akkor azért elég sok mindent lehetett róla hallani, meg elég sokan megvették, meg játszottak vele, meg mindent. De tényleg az a furcsa, hogy az igazi sikert az hozta meg nekik, hogy a játékelemeket lecsökkentették szinte a nullára. És hogy csak azt a ja. helyezték a fókuszt. Tehát kicsit... Hát, mert ugye ezek a kalandjátékok régen voltak menők. Jó, de ez nem, nem olyan kalandjáték volt, mint a nagyon-nagyon régi. Tehát oké, okay, hogy volt kombinálás, meg ilyenek, de nem voltak ilyen elborult, eldobos hülyeségek. Ja, hát be, persze, nyilván. No, Más, nagyjából olyan. logikus volt, igen. Csak hogy, csak, hogy ezek régen voltak menők, ugye, most nyitottak ebbe az irányba, és bejött nekik. Igen. Tehát ez már ma, majdnem olyan játékot csinálnak, mint a Quantic Dream. A farenheit meg a Heavy Rain-el, meg ilyenek, ez, ez majdnem ugyanaz. Nekem ja, ilyenkor mindig a Life is Strange eszembe. Vagy igen, az is. Az az is. Hát mert hát, az, van, az, az, az is az, csak ugye az már utána jött, hogy ők ezt a zsánet meglovagolták. Ja, ja, de milyen jól megcsinálták azt is. És a trónok játék. harcását is dicsérték amúgy. Meg a még, a, még talán a Jurassic parkosat is, bár arról hallottam a legkevesebb jót. Én Én eltér, egyébként azon el... a pókeres játékukkal játszottam. Tehát élnek. Van kettő is, ez a úgy ja, ahol ilyen portán, Poker meg ilyenekből Aha. kilépett sztárok. A Poker, poker Nights zene. egy, meg kettő is van, és az egyben ott azt a Heavy játszik, a Team Fortress-ből, akkor van a Sam Maxből talán a nyúl, ez nem tudom még. <gül> meg pár ilyen karakter még a korábbi játékaikból. A kettőben meg az a poén, hogy ott a GLaDOS az osztó, ami szerintük jól elett el találva. Meg benne van a Claptrap a borderlands -ből. Na, hát ezt te nem szereted. Nem. De őt el elkeverni a francoszkét. <gül> igen. Amúgy az is milyen érdekes, hogy a te eltél, a saját címeik nincsenek is. Tehát mindig csak feldolgoznak. Végül is, ja. Jó és csinálják. Igen, és mindig belenyúlnak a tutiba. Tehát a Borderlands-esbe is, meg, meg mindenhol is, hogyha már valahol kezdted érezni, az egyik játéknál írják, hogy ez már kicsit elkezd fásulni, vagy valami, akkor kitalálnak valami újat. De egyébként azt sajnálom, hogy normál játékokban nem pakolnak ilyet, csak az ilyen történetorientált játékoknak van már szinte történetük. Igen, a már sajnos. Lasson semmi. Még ez az lősz. Jó, de lehet úgy gondolják a többiek, hogy hogyha a történetre vágysz, akkor olyan játékot veszel, amivel az van fókuszban. Hogyha lövöldözni akarsz, akkor nem vagy kíváncsi történetre. Ami de, szerintem lehet, nem igaz, az... de lehet, hogy lebutítva így gondolkodnak. Lehet. Meg azért az sok pénzt. Tehát ha megnézik a történetfókusz játékokat, azok nem egy nagy. Erőstések játék, mechanika szempontjából oda mész, az ráböksz valamilyen, azt ennyi kell. Hát ezért lehet, hogy olcsóbb is, nem? Mármint Igen. az előállítása. Tehát lehet, hogy egy ilyen játékon nagyobb haszon van, mint egy milliárdóból fejlesztett csúcs grafikás lövöldözésen. Na hát lehet, meg ha rá, igazából a teltél, az, az nagyon rajta van ezen, úgyhogy amikor jön egy új cím, akkor gondolom fogják a megszokott motrot, amit használnak, ültetik a grafikusokat, meg minden mást, és igazából programozni nem is sok mindent kell, lehet be. Húj modellekhez kész. Aztán szabad. Mondjuk én szeretem az ilyen képregényes megvalósítást, de most már ezt a motort igazán lecserélhetnék, mert már kezd lenni, hogy a Walking Dead óta ugyanazt nézem folyamatosan, akármilyen játékot né tőlük nézek, és, és, és ugyanazt látom. Hát hát, ha majd most... <laughs> Hát, nem benne. egy képet láttam belőle és az, az ez nem úgy tűnik mintha változtatnak bár azt aki tudja, de kíváncsi leszek a sztori. de meg, ezzel a batconnel is visszakanyarodnak a képregény felé, nem? Hát igen, hát eddig majdnem mindenük képregény, ami nem film tehát egyedül a Borderlands volt, ami nem képregény a kívánc, mikor fogják a Marvel-es meg, meg meglovagolni így teltérosan. mikor lesz Marvel-es játék hát lehet, hogy nem kell rá sokat várni Főleg, hogyha hát ez egy... a Batman mondjuk befut, akkor simán elképzelhető. Ha, végül is. Mondjuk a Batman az DC universe Hát, hát de a teltél lehet, most, hogy... most, most hát, mint, mint, attól mint veszi havan. meg a jogokat, akitől akarja. Tehát... Igen, lehet. Jó, hogy csinálják. Vagy Be Star hogyha... Wars igen. teltél játék. Hú, Na, az is nagy megy a szakít, igen. A Disney megszokolja, hogy ebben pénz van, ő fog rohanni a teltél után. Ahogy ismerem őket. Kicsit olyan ez a tertéles cucc, mint a legós s tuc. Azok is bevásárolnak mindenbe. Tehát, mindenből Legó játékot csinálnak, rárakják a kis vízét. Legó sémájukat hát mondjuk, azok vicces játékok. Na de Tehát például nézd, a legófa is volt dísz is, is, meg márvedes is. Ja, ja, Meg Star Wars-os is. Meg Star Wars-os is. Úgyhogy, ha ott Igen. megfél, akkor az lehet, hogy itt is megfél. Igen. Na mindegy, a Betnet várjuk szeretettel. Reméljük a legjobbakat is, hogy hozza azért azt a minőséget, amit szoktak hozni a srácok. Hogy ő, ő lesz benne. Igen. Igen. Mondjuk azt láttam egy olyan képet, hogy, hogy választási lehetősége, és ez az összes az, hogy állj Batman. <gül> és közben megy Igen. az idő, hogy melyiket választod. <gül> jó, hát az ilyen poénok azért jó, ha benne vannak a játékban. De amúgy ilyen tuti lesz, lesz az benne, én kinézem. <gül> simán. Na, Mondjuk nagyon lineáris lesz így. Igen. <gül> mindig csak az IMB nem kell választani. Négy választási ér. lehetőség, és máshova fog kiukadni. És, és lesz tisztot. ilyen IMB, mert végig tudod, hogy minden választási lehetőségnek van alul egy ilyen IMB és még azt választja az is. <gül> a forgatókönyvíró rengeteget dolgozhatott akkor, hogy mi lesz a szövegkönyv. <gül> Na, itt meglátjuk, mi lesz belőle. Ja, legközelebb már lehet, hogy gameplay-t is tudunk hozni belőle. Említés szintjé, hogy milyen lett, vagy hogy lett. Ja, game, podcastba gameplay-t hozunk. Igen, és, mert és meg Ott ott azaz, az, az kerül, az, az, ott van. Ügyesen fogunk róla véleményt alkotni. Pontosan. Igen. mindig. Igen, nem úgy. -már mint akkor próbáljuk, mert Én. Ja, á, ó, ja, Ügyes. Ó, ügyes. Yeah. Na, mondjátok csak, miről van szó? Mit mondtak egyesek? Amúgy ah, szerintem ez annyira nem gáz, mint ahogy lefestik hát szerintem sem. hát is mindenhol megvan de is arról van szó, hogy PewDiePie beismerte meg még egy, egy pára hogy annak idején pénzt fogadott el a Warner-től, hogy a Shadow of Mordorról jó dolgokat mondjon mondjuk ezt eleve már nem értem tehát a konomat mi, most is látták nem, nem azért fogadott el pénzt hanem, hanem azért bemutatta a játékot és voltak a Warnernek kikötései hogy például rossz dolgot nem mondhat róla akkor a leírásból is elméletileg olyan helyre kell írnia ezt, hogy ő ezért pénzt kapott, ami nem olyan nagyon feltűnő. Sőt, van. valaki Talán. oda se írta ki. Tehát ja, de nem, szóval nem ez, ez viszonylag egy jó játék lett. Ezért nem értem. Tehát azon kívül, hogy, hogy hosszú távon unalmas, ami egy ilyen YouTube-videóban nem is nagyon kimekszelnem, a youtube nem is játszik vele annyit, hogy az így kijöjjön, azon kívül nem is tudnék rá túl sok rosszat mondani. Amúgy, ha őszintén bevalljuk, rengeteg sandbox, já sandbox játék hosszú távon unalmas lesz. Tehát, hogy a folyamat ismétli ugyanazokat a játékmechanikákat, akkor egy után ellaposodik, ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ez, ez így van. De nekem az a furcsa, hogy a Warner pont egy ilyen játéknál, tehát a tesztelők nem szóltak neki, hogy te figyelj, ez egy jó játék. Ja, de nem kéne már ne fizetni senkit, mert igazából ingyen is megmondanák, hogy ez egy jó játék. Másik meg, hogy tényleg, hogyha valaki azért vesz játékot, mert a, mert a PewDiePie vagy valaki más azt mondta, hogy ez egy jó játék megjelenés előtt akár, vagy közvetlen aznap, akkor azt meg csak sajnálni tudom. Jó, hát ez reklám olyan emberektől, akik hitelesnek tűnnek. De ők nem hitelesek, akik sikoltoznak egy ruhás szekrény előtt. Tehát ez nem hiteles. Hát valakinek az. Tehát akkor inkább várja meg több magazin értékel, és nézze róla a gameplayt, és döntse el, hogy ő mit akar. Mondjuk tényleg a PewDiePie az pont az, aki minden játékra, még a szarra, is azt mondja, hogy 10 per 10. És jó, hát senki nem gondolja komolyan, hogy azt ő komolyan gondolja. Hát ő fel a Freddy. Nights marhaságot. Igen, az is tőle. Aminek okay. semmi értelme, nincsen egy nagy... Jó, hát most már sok, nagyon sok játék van így, ami igazából nem azért lesz sikeres, mert jó, vagy mert tehát nem azért veszik meg az emberek, mert azzal nagyon szeretnek játszani, mert látták Youtube-on, hogy játszott valami a Youtube-el, és így népszerű lett. Ez a Goat Simulator, vagy a az Iron Bread, azok is, is tipikusan ilyen játékok. Na, a Goat Simulator, az egy jó játék. <gül> nem. <gül> De tényleg az. <gül> Jól lehetett őket streamelni, aztán vicces volt, népszerű lett, kész. Mondjuk én ezeket a történetorientált játékot nem értem, hogy miért streamelnek végig játszás már kiadáskor a játékból. Tehát ezt nem is lenne szabad hagyni a kiadóknak. Hát ezt hogy tudják meg megakadályozni? tehát hát nem tudom Főleg mégis. a mai világban. Tehát figyelj, hogyha. Ha valamit te ki akarsz játszani később, vagy meg akarod venni, vagy érdekel, akkor tudatosan el tudod ezeket kerülni. Tehát oly olyan hát, nincsen, az hogy véletlenül rákat itt a linkre, és akkor úristen a Wolf a Mongás legnagyobb csavarát megmutatta hmm. pont De... akkor abban a pillanatban. Tehát hogy. Mondjuk a Püripe is kapott Insideból, ból Tehát már akkor végigjátszott, amileg sem jelent. Na hát most hát hiszem, Még azt hiszem, hogy először konzolra jött ki, szóval azért tolta végig, nem tudom. Nem tudom, én erre azt mondom, hogy senki nem tart fegyvert a fejedhez, hogy nézzek, köcsög. Így van. Vagy, hogy vett meg, köcsög. De hát nem most érted, a, vagy a megvétel a az, az, az, az, nekem például vannak olyan játékok, amit végignéztem YouTube-on, mert érdekelt, de nem vagy azért, mert konzol exkluzív, Until Dawn például. Igen. És most csak azért nem veszek egy PlayStation-t, de most, hogy megint ugyanezen a vonalon maradjak, én a Lastofast-t is elkezdtem így végignézni. Igen. És vagyok én is tudom. vagyok vele. Tudom... Pont, pont olyan sok filmes dolog van, hogy teljesen jó végignézni, és nem csak játékként végig játszani. Hát tényleg az a jó, hogy ha érzed magad, hogy ez a játék érdekel, akkor azt, azt ne nézd. Tehát még maximum néz meg belőle egy tesztet, vagy az első egy-két percet, és hogyha ott látod, például én vagyok a dummal, az új Doom-ból mindenki végigjátszástól, szájba. megnéztem az első egy-két percet, meg a PC gurunak volt egy ilyen belevágjunk videó, és ennyi, és többet én semmit nem néztem, pedig a pofámban a Youtube folyamatosan, és nem néztem vele egy percet sem. Ott én nem tudom, mitől félsz, hogy a történetet leszpoilerezik, mert ja, nem, igazán nem végignézz és megölsz minden démon. Nem, tehát én nem, nem tudom, milyen fegyverek lesznek benne. Aha. nem tudom, hogy mik, a, mik a, az achievementek, mik amiket a challenge-ek, amik kihívások lesznek, a ilyesmik, a pálya részeket, én nem ismerem, nem is akarom, majd akkor megnézem. Vagy ja, majd nem. akkor kiá Ja, az az Inside-al például, arról sem néztem semmilyen gameplayt, csak pakszom, az elején kijött egy-kettő. Azt az pont olyan, hogy szerintem én azt meg fogom nézni. Tehát, hogy, hogy én azt nem érzem magam. Tehát a, nekem a Limbo annak idején tökre tetszett, tök jó játék volt, de most jutólag utólag hogy hogyha annak egy ilyen szellemi örökösét, én most megnézem, Hát állítólag ugyanaz, csak jó. Ugyanaz, igen. De én azt kevégigjátszom, játszani szeretném majd egyszer. Nem, vagy lehet, hogy is behúzom, de most egyelőre megnézem. Mondjuk az annyira nem story orientált. fene tudja. Mondjuk ott nem. nem szavakkal mesél történetet, hanem csak így mész vége. Hát a pályán, történnek az események. Ott nem lehet kifogása valaki nem tud angolul, mert konkrétan csak pár darab betű van benne, az is a menü. Az és a amikor menü. egyszer megjelent Hábőben Dülön, és benne volt a tehát a limbo az benne volt, és én néztem, hogy Soundtrack. Jött, járt hozzá, amiből <gül> bennem. Volt zenéje. Pont azt tűnt fel a játékban, hogy a zenének az úgymond hiánya. Tehát, hogy végig ilyen kis szörnyek voltak a háttérben, meg ez az erdőnek a zajai. De én zenére egyáltalán még emlékeztem, hogy volt benne. Hát nekem sem rémlik most így, hogy mondtad. Ugye? Pedig Erdő Erdőneszek, amik megmaradtak. És mi van a Soundtrackben? Fogalmam sincs. <gül> Lehet, hogy ezek. Ja. Igen, igen. Neszek. Beraksz ilyen neszelést, és akkor egész nap hallgathatod, hogy. Ilyen bogarak trüccseknek. Még az ilyen nyugtató lehet, még munkához tudod. Csak aludjál közben. Csak nem. Na, néha bejön egy ilyen ijesztés, milyen játékban ezek a. Igen, amikor megfalt. Hirtelen halálok. Igen. Na jó, van. Úgyhogy az a lényeg, YouTube videó alapján nem szabad venni játékot, és hogyha valaki azt mondja YouTube videóban, hogy ez a játék 10 per 10, akkor ne feltétlen hidd el. Így van. De hogyha enkintj, Joe... Igen, az Overwatch-ról se. Ugye jaj, ne akkor vagy? se, ha jött bele új hős. Lát, az 10 perc néz, ne ja. <laughs> És nekünk nem fizetett senki. És ez mondjuk igaz is. Csak véded a vásárlásod. <laughs> jaj, jaj, teljesen. Hát nekem-e behozta az árát annyi órával, amit beledobáltam? Hát akkor Szi? az meg úgyis És Teljes mi az az új hősről amúgy? Hát még egyről csak a test-szerverekem volt fent, én úgy tudom. Tehát meg is kipróbálni még nem tudtam. Úgyhogy ilyen videót lehetett róla nézni. Jött ki róla két videó, az egyik ilyen gameplay-es. Az én azt néztem még. meg csak. Meg volt egy ilyen másik ilyen eredett videó, hogy nagyjából, hogy kicsoda. Az új karakter. És hogy tudom, hogy a farának az anyja. Mert nagyjából ennyi derült ki róla. Játékmenetileg meg egy sniper healer. Egy egész érdekes kombináció. Én mikor ezt olvastam, így nem tudtam hova tenni valamit. Hogy fog igen. az hílelni? Hát tehát, csapattársakat hogy... kell lőni. Is és is, igen. És mennyi. Meg van még egy-két érdekes képessége. Ezt a... Van egy ilyen sztanolós képesség, hogy bealtat valakit, aki így ott van. Nem tudom az, hogy kell célozni, mert a videóban nem derült ki. Csak így egy McCree próbált high mögötte. Ő meg így elaltotta a francba. És őket. amúgy az, az, az sztán, vagy pedig csak sleep, tehát hogyha ütöd, akkor utána fel kell? Jó kérdés. Hát elvileg sleep a videóban azt mondja. Uh -huh. Tehát akkor elméletileg első is. De hogy most kell. az hogy működik, azt nem tudom. Ja, mondjuk ha egy ilyet belenyom egy tankba, akinek kéne a csapatot védeni, Igen. és nem lövik meg, hanem körülött a kinyírnak mindenkit, azért az elég ütős tud lenni. Meg a, az ultimate képessége meg az, hogy ad egy boostot az egyik csapattársnak, tehát ilyen gondolom nagy hápés, nagy damage -ű lényé változtatja egy rövid időre. Mint hogy gyorsabban is futna a videón. Ah, aztán meg. Nagyobbakat, hogy az tuti. Igen. Majdnem, mint egy Uber charge. Ja, ja. É, ugye, ugye? És amúgy ez a a fegyver is megvan a TF2-ben, amúgy, ha már itt tartunk. Igen, az a puskaja van, Amerika. Igen, és. Igen. Most már nem hát. moshatja le magáról a Blizzard komolyan, tehát már komolyan. Jó, de az, az, az nyilpuska ez a... meg tfc Hát Értel, tényleg, az innovációt nem érzed? Nem. nem. De pedig ott van. Ez majd, rengeteg majd, majd legközelebb megkeressük, most még is találom. De... Majd, majd a talál. paylód alatt biztos megvan. Valóban. Igen. Új pálya, az nem tudom, hogy jön-e. Arról nincsenek hírek. Nem úgy, nem szerintem nem. az elférne az van mert nincsen sok. Hát, ja, lehetne benne jó sok pálya. Vagy kiadhatnál akkor egy pályaszerkesztőt, amit a web már nagyon régóta csinál, és akkor csináljanak a userek. Hozzá pályákat, aztán a jobbokat meg bereteszik a játékba. Szerintem a Blizzard és a, a Valve székhelye egymás mellett van. És néha átlátnak. látnak. Néha látszólag, de nem is, nem is kell, ezért nézzék telefon, csak az ablakon. De figyelme, egy jó ötletünk. Igen. Dobjátok el most gyorsan. Ezt már a Dotánál is lehetett látni, meg hát ugye, hogy lenyújták a ja, hát meddig? Igen. És akkor most meg ez, nem tudom, ez a nagyon furcsa. Jó, hát a Dota az a Blizzard hülyesége volt, hogy nem ők csaptak le rá. Igen. Az, hát jó, például adta magát a Warcraft mod, de, de a Volvo meglépte előbb. Jaj, jaj, hát figyel, igazából majd csináljátok belőle külön játékot, tehát a LOL is úgy született, hogy nagyon népszerű volt a, a Dota, mint Warcraft map. És abból lett így különálló játékként ez a Jó, League of Legends. Ott mondjuk az volt a hátrány, hogy a lol teljesen új karakterek jöttek adottában, Persze. meg már az ismertek köszöntek vissza azért a, a, egy olyan Én helyzetbe nem, könnyebb beleszokni. Oké, hogy máshogy hívják, de ugyanaz a képessége attól függetlenül ott jobban otthonosabban érzed magad. Jaj, nyilván. Én viszont azt nem értem ennél az overwatch hogy ez a ez a story Youtube-on, amit föltesznek, ez tök jó. Ez a háttér történet, hogy ki kivel van ki, milyen viszony, meg ilyesmik. És hogy Csak ez a, a játékból nem köszön vissza. Igen, tehát hogy legalább egy menüpont, vagy valami, ami utalna rá, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ezt az, az beletehetnék, mert ez így annyira gáz, amikor, mint egy játékból kinyitsz a wiki lapra, mert ott magyarázza el, hogy mit kell csinálnod. Tehát ez is olyan olcsó megoldás. De, de igazából olyan korban érünk, hogy ez működik. Mert mindenki meg tudja nézni Youtube-on, vagy akárhol, és meg is nézik. Még előbb is, mint ahogy a játékban. Ja, én, én nem erre gondoltam, hogy most ki kell kattintani, hogy ezt megnéztek. Igen, nem hogy ezt a játékban tegyék bele. Ott a háttér sztori, meg lore, meg lófasz, meg minden, csak hogy mi le az egész játékban, hogy oh, lőni, lőni, lőni. lőni. Ez olyan, mintha a wow ban nem lenne semmi lore, csak az, hogy mész, és csinálod a küldetést, és cső és meg tudná nézni Youtube-on a küldetésekről a szöveget, meg ilyeneket. Hogy Mind most nem? kinek hát Ez egy, a egy kicsit ilyen felemás, igazából. Ez egy arena shooter, ugyanúgy, mint mondjuk a, a Team Fortress 2. És igazából a Team Fortress 2 is vannak ezek a <coughs> Mad Medic, meg meddő meg ilyen videók, amiket a Valve évek alatt nagyon lassan hozott ki hozzá. Hát nagyjából ehhez a az Overwatch-nak a lore videóit. Tehát még, még ezt is lenyúlták, mondhatjuk. Szerintem úgy lehet, hogy ezek a titánból maradtak. A Tehát, hogy, mert ugye a titán lett volna, hogy ez a nagy-nagy MMO, amit a Blizzard fejlesztett, és annak egy szegmense lett volna ez az Overwatch-hoz hasonló arena shooter, amit ugye kiemelte külön játékkal, mert mondta a blizzard hogy MMO-ként ez nem működik, mert túl nagy, túl grandiózus, és ezt nem tudják megcsinálni, és nem lehet, hogy az ottani Lord emelik át így. De ezt mondjuk belerakadnák úgyis, hogy ilyen single küldetések, akár amit igazából nincs kizárva, hogy valamikor majd lehet a játékban, bár szerintem az túl nagy melú lenne ennek. Olyan, mint mondjuk a bethesda ami volt, hogy ezek a kópszerűségek, és akkor ugye a singű küldetés így érted? Mondjuk akár, mi. A, mi, a, mi a. <gül> hát az biztos nem lesz. Hát itt, ami szingű lesz, szerintem annyi, hogy botok ellen ez, de hát az már most is van, úgyhogy ennyi. Talán ja. komolyabb nem nagyon lesz. Maximum még kópot tudok elképzelni olyan mintára, mint mondjuk a TF2-ben, hogy ez a. Mondjuk abban sem működött. Abbas itt se fog, de ez az inváziós mód, hogy jönnek folyamatosan a hordamód, meg ilyenek, ezt el tudom képzelni, mert az már minden játékba belefér szinte. Ez is nagyon nehéz a Igen. De most. Az OR-vasnak jó tene. Hát most ott lenne egy plusz menüpont, magát a játékot nem alakítanák át. De mondjuk a Brawl is benne van, és azzal is alig játszik valaki. Mert ott nem ötletesek a dolgok. Tehát most az, hogy kétszer annyi lesz a hp vagy fele annyi idő alatt töltödik újra a charge meg az ilyenek, az nem egy nagy durranás. Mondjuk az is igaz. Tehát hogyha mondjuk megcserélnék például a fegyvereket, hogy a, nem tudom a, a tank, most nem tudom, hogy hívják a Reinhardt, Mondjuk, mondjuk az lenne a híler, de ugyanazok a képességei lennének, csak a fegyvere lenne más. <gül> az elég ügyen néz meg a nagy darab Reihard ügyén. Gyógyító a kezében. Mekkora poly lenne. És ott áll, ott áll a Mercy mögött, aki meg nem bírja a pajzsot, amit neki jön, kell tartani. Ez például, jó, ez például jó lenne. Hát mondjuk azon kívül, hogy jó pofa, sok értelme se lenne. Hát, ja. de most az, hogy öt soldierrel lehet lenni, meg ilyenek, most az sem nagy kíváncsi. Az meg egész jó pofa volt. Tehát kicsit ilyen old school shooter feeling -e volt az egésznek. Az, még, az még viszonylag jó pufa is volt. A hát a látjuk, hova fejlődik még ez az Overwatch, tehát nagyon az elején van. Szerencsére elég nagy népszerűségnek örvend, hogy nagyon nagy hátszer lesz. Azért nem csinálhatja a Blizzard azt, hogy erre ráül, vagy, vagy azt mondja, hogy hát nem lett elég népszerű, hogy nem foglalkozunk vele, mert nagyon sok játéknál ez van, hogy, hogy tényleg az a kifogás, hogy, hogy nem fejlesztjük tovább, mert ez sem érdekli az embereket hát passzus. Hát ezt már nem mondhatjuk. Azért lesz, kéne eset, továbbfejleszteni. S-pontot akarnak belőle csinálni. Igen. Ebből mindent akarnak csinálni, mit hát, csak hogy... lehet. Na hát most már fél utól nem mondhatják azt, hogy na jó, hát ennyi elég Igen, igen, igen, Erre nem fogják azt tuti. Ja, a végén még kiderül, hogy egy jó játék lesz belőle. Ha most is az. Ja, igen. Teljesen. Van már rankedi rendszer is, hogy már nem panaszkodott senki. Igazán túl sokat nem szoktam játszani, mert nagyon-nagyon vissza lehet csúszni, és nehéz fölfele menni. De úgy pontot ott nem tudsz veszíteni, nem? Tehát, ami pontot megszereztél, amit bekölthetsz az aranyfegyverre, azt nem bukhatod el. De ja, azt nem, azt nem bukhatod De én, úgy tudom, mi a szezon végén, az törlődik, úgyhogy. Tehát, hogyha most nem éred el a 300-at legalább, De, akkor. Akkor a következő szezonban nulláról indulhatsz, aztán. Lütögeted. Oh. Ez gáz. Érted, ez nem olyan, mint a Pokémon, hogy megmarad minden. ah oh, igen, Pokémon. <laughs> Csigeszted alatt még? Na ne. Pokémon beset Meg megyélem. Meg kell szerezni mind. Meg. Hát most már nálunk is elérhető, hogy rohangel. Hát persze, oktákon. csak akkor elérhető, hogyha ha a szerver is úgy akarja, mert. Ez egy szépen borzalmas egyelőre. Nekem nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy szerencsére vagy sajnos, de egyik ilyen hordozható device se fut. Hú, hú, sajnos mondom, akkor hú, sajnos. Így jártam. Kiközösítünk. Az iPhone-t megpróbáltam feltelepíteni. Az, az nagyon híjú ma egyébként megcsinálva ez a Store az iphone on mert ott írja, hogy tudod telepíteni. Rábux, a kis jelszót, tehát minden, minden megy, azt hiszed, hogy fut rajta majd. És így kiírja, hogy ja, hát nem, ezen a rendszeren nem fog futni. Mondom, közdezte, hogy miért tudtad mondani? <gül> hát így, már úgy beleértem magam, hogy nekem lesz pikacsúm, de nem. Jó, lesz. hát ez ugyanolyan, mint amikor megszereztem a GTA 5-öt DVD-n, mind a haton vagy 7 DVD van, nem tudom, és feltelepítettem a régi gépemre, és amikor elindítottam, akkor vettem észre, hogy ez rohattól fog szaggatni. És nagyjából fél napi munka ment ki az ablakon, és akkor bővítettem a gépet. Na mindegy. Hát igen, szomorú történetek ezek. Igen, igen, hát ez egy, ez egy igaz, de szomorú történet, és tanuljatok belőle. Előtte mindig nézzétek meg a rendszerigényt. <gül> Jaj, de a Pokémon Góra nekem van egy tök jó idézetem. Egy, egyik haverom mondta, így szó szerint próbálom idézni, hogy mondjuk belekölt 10 forintot. Én így néztem rá, hogy de miért? Mert egy szar játék. Tehát, <gül> <gül> értitek. Értitek az összefüggést. Nem, maga, maga a játék egy olyan egyszerű valami, hogy az elképesztő. a gondolom, ti ismeritek, vagy nem tudom, mit ki ismeri az Ingress nevezetű játékot. Ugyanaz. Ja, de És ugyanaz, megyet. igen. Igen. Csak nincsenek pokémonok benne. Rennyi. Nincsenek pokémonok, meg itt az, hogy ráteszi a pokémont a valós világodra, és úgy kell elkapnod, az akkora ilyen plusz hülyeséget ad vele, meg ráadásul le is tudod fényképezni, meg ilyeneket. Az egyébként tehát... egész jól néz ki. Én, én néztem, ha a mobilján, hogy így. Jó, tehát maga a játék az, hogy csak így rá a pokélabdákat, és így vagy elkapja, vagy nem, az így szerintem, egy, nem ne nagy valami. Igen. Viszont De ahogy így kinéz, hogy odarakja Igen. eléd a kamerával, és tényleg úgy néz ki, mintha a kamerán keresztül lehetnett, hogy ott van. Igen, és ugrál el előled, akkor követned kell, meg ilyenek, tehát egy egész jó pofa. Meg tényleg az, hogy kimész sétálni, és hogy keresed a pokimonokat. Tehát, hogy a vadásznál, ez <gül> pont, jó érzés. Pont, pont amikor megjelent, így nézek ki az ablakon, zuhog az eső. Hát, mondom, ez faszam. Jókor jelent meg, <gül> pont. Ja. Tehát. Hát, mi tegnap kimentünk esőbe, és az a turva, hogy megjelent hivatalosan, és ahol meghaltak vízi voltak, Igen, és meghaltak a szerverek, tehát egyszerűen még, még ma is kb. 20-szor kell próbálkozni, mire sikerül fölmenned, ráadásul ha fölmész akkor is olyan hülyén mozog a, vagy olyan hülyén dobja eléd a Pokémonokat a rendszer, hogy hol elé teszi, hol nem elkapod, akkor lefagy a rendszer, mert nem tudja szinkronizálni a szerverrel, akkor újra kell indítanod, meg 20-szor, 30-szor próbálkozol visszamész, akkor vagy elmentette a Pokémonodat vagy nem, inkább nem, úgyhogy ez eddig egy kilátástalan küzdelem. Hát majd, ha a szerverek rendbe jönnek. Kaptak annyi pénzt, hogy rendbe tudják hozni őket, szerintem most. Biztos van azóta bevétel. Igen, igen. És ráadásul még Japánban még nem is tették be, és nyilatkozott a kiadó, hogy előtte szerverparkot szeretnének bővíteni, hát hát muszáj lesz. Fog. Már, mert már most sem működik, tehát hogy tényleg nem tudsz normálisan játszani, tehát tiszta gáz, hogy nem engednek ki a szabadba, mert minek nem Szépen. tudsz kimenni. Nekem egyébként ezzel a játékkal kapcsolatban ilyen vegyes, vegyes érzelmény vannak. Egyrészt tök jó, hogy így megmozgottja az embereket, mert egy csomó embertől lehet hallani azt, hogy így hát ő nem nagyon mozog, de most, ami ez van, és sétálni kell, a kikövesd a tojást, meg ilyen hülyeségek. Azóta, ja, azóta muszáj mozogni. Az, hogy ahhoz mozogni kell, és nem elég, hogy mit tény munkába menet buszon elindítod, mert hogyha egy bizonyos sebességnél gyorsabban mész, azt már nem veszi be. <gül> Így van. De mondjuk a, van a, lehet, a villamos szerezt. az még jó, a villamos az még jó, azért azt hiszem olyan sebességgel mert jött még Hát lehet, a tojást, azt nem tudom, nekem még nincs. Ugyan hát is találni, találni. aha. Ja. Vagy nem tudom, kapod random. Meg vannak ilyen vannak ilyen pokestórok, -ok, meg gymek, igen igen, lehet mindenki jaj, jaj. dolgokat csinálni. Aztán ott így... Itt nálunk amúgy a Kápolnánál van egy pokestór, amit nem is értek, hogy hogy sikerült oda tenni. De igen, mind... nálunk, nálunk is a templomnál van egy gym. Igen, ennyi. Úgyhogy én mondtam, hogy megy visszafoglalni a templomot. <gül> <gül> de sokan fognak templomba járni most, hogy ez így <gül> bejött az a Pokémon Hát az a durva, vagy megjelent, letöltöttük, és így az egész családdal kivonultunk az utcára, és mentünk keresni, tehát hogy egyszerűen olyan folyén az egész, és tényleg megmozgatja az embert, és tök jó bofa. Igen, viszont a másik szempont, ami miatt meg azt mondom, hogy ez így kicsit veszélyes, és szar lehet, hogy egy alapvetően szarjátékkal ennyi pénzt keresnek free-to-play modellben, tehát ez így, azt, azt sugallja a játék készítőknek, hogy nem kell jó játékot csinálni, csak egy jó licenszt megvenni. Nem, szerintem. Nem, hát azért ez viszonylag kreatív Igen, én, én is azt mondanám, dolg. hogy ez egy, ez egy innovatív jó, játék. Tehát, jó, tehát mondjuk az a része kreatív, igen, hogy így és úgy gyűjtögetsz. Az a rész. Végülis, én, de erre épül a játék. Félnyeg. Tehát, tehát végül is, igen. Tehát én, én azt mondom, hogy én nem szeretem a Pokémont. Én régen sem néztem, és utálom is, mert egy gyerekes szarnak tartom. De így gyűjtöd, őket, de más, de gyűjtöd én őket, nem tudom őket összeegyeztetni. Mert, mert, mert a játéknak a, a kialakítása, és amilyen a játékélmény, az, az nekem tetszik. Tehát, hogyha én nekem itt nem pokémon kellene gyűjteni, hanem mondjuk kavicsokat ugyanígy, vagy akármi más kosaras kártyákat a kavics alatt, meg ilyenek. Én, én azt is élvezném, mert nekem az tetszik, hogy ki mozdít, de, jó, nem mint, hogyha amúgy nem mozdulnék ki, de, de hogy kimozdít és hogy fel kell fedeznem a területeket, mert hogy meg kell találnom valamit. Tehát én nem a pokémon megyek, igen, gyűjteni kell. Megszólítja meg meg a benned lévő achievement Vannak benne achievementek is. Ugye? Ennyi. <gül> én az, Pokémon szerződés, és végül is egy achievement. Igen, igen. De jó pofa. Úgyis mindig csesztetett a barátném, hogy menjünk többet sétálni. Ennyi. Ő is letöltött, de el, ő most is gyűjti a pokémon úgyhogy most már, már együtt gyűjtjük. De most mehettek sétálni állandóan. Feltéve, ha működnek a szerverek. Csak a sétálás arról fog szólni, hogy na hol az a Pokémon ki? <gül> igen, igen. Amúgy tényleg egy nagyon jó játék, mindenkinek ajánljuk, szerintem nyugodtan ajánlhatjuk. Csak tényleg annyi, hogy a szerverek azok, azok nem bírják. Tehát lehet hogy... lehet, hogy ez is olyan lesz, mint az Evolve, amikor free to play et hát, hogy egy-két nap kell neki, amíg összeszedik magukat, mert jelen pillanatban használhatatlan szinte. Most képzeljétek el, mi lett volna indítják be mindenhol. Hát, hát ilyen Diablo meg Wolf kiegészítő szindróma körülbelül. De most diába. is az van, nagyjából. De, de majd csak összeszedik magukat. És egy jó tipp, aki még nem töltötte le és nem indított el a hivatalosat: hogyha az elején felajánl három Pokémon mindig alapból a környezetben, ott, ahol éppen vagy, és az lesz az első Pokémonod, azt ne fogadd el, hanem sétálj el onnan ötször felajánlja, és a hatodikra a, ugyanazt a hármat felajánlja neked, és plusz még egyet a Pikachu-t. De ez akkor a szarba az meg. De ez biztos, Igen. hogy ez így működik? Nem valami Igen, Igen. Ez, ez, így, ez így működik. Igen, De hogyha videó. én ezt tudom, akkor én is ezt csinálom. De amúgy is megszerezheted a Pikachu-t. Hát csak az nagyon ritka, én úgy tudom. Meg például ahhoz, hogy fejleszd a pikácsut, ahhoz több pikácsot kell elfognod. De tudom, mindegyik így működik. Igen, igen. Mondjuk ezt élet nagyon durva, vagy farmolod kell folyamat, mert csak abból tudsz szerezni olyan tokent, hogyha ugyanolyan pokémont eladsz a doktornak, vagy nem tudom ki a franc van benne, nem is ez a lényeg. Aki azt és... ledarálja, láttam róla képregényeket, szinte biztos, ledorálja. hogy ledarálják. Igen, és kapsz belőle cukorkát. <gül> és akkor a cukorkából tudod szintezni, de csak azt a pokémont. Ah, hogy hogy mindegyiknek tük. van egy saját cuccája. Igen, igen. És amúgy mindegyik Pokémonnak más a képessége, tehát hogyha két ugyan, vagy három ugyanolyan olyan pokémon elkapsz, mindegyiknek van egy alapképessége, a sima ütés, de a második az mindig véletlenszerűen adja. És ráadásul fejlettebb pokémon is elkaphatsz néha, aki már mondjuk második szintre van fejlesztve, vagy akármi más. Kicsit és nehezebb? Máshogy kell odapöckölni a kis golyó. Nem, ugyanaz. De amúgy ez, ez a rendszer, ez az és ez annyira idegesítő, mert, mert sokszor úgy érzem, hogy a gép dönti el, hogy mikor akarja, hogy én elkapjam. Tehát, hogy kétszer-háromszor ugyanazt dobom a pokilabdákat, és nem találja, a negyedikre eltalálja, valamikor meg elsőre bedobok 11 egymás után. Tehát kicsit úgy érzem, mintha meg akarna szivatni, hogy elfogyjanak a labdák. Hát, ez vagyok nem lenne. Hát marketing. Igen. igen, igen akkor nem tudom, hogyha elfogynak te. a labdák. Vannak ilyen toppok -ok ezek, általában ilyen emlékművek, vagy valamilyen ilyen Nem tudom, erre mi a helyes kifejezés. De ott, ott forintért lehet venni pokelabdát. Vagy izért is? Nem, ilyen. szerintem ott, hogyha hát, megállsz, akkor pörgetsz egyet, és kapsz ja. egy csomót, nem? Én úgy tudom. Ja, azt nem tudom. Nem tudom, mert kimentünk egy ilyen emlékműhöz, de a szerverek nem nagyon akarták még a szöveget se a mobilra, meg össze-vissza mindent írogattak, csak azt nem, amit kellett volna, úgyhogy... Ja, és a sétikálás folyamán láttatok sok olyan embert, aki ugyanezt csinálja. Ö, én szerintem láttunk egyet vagy kettőt meg Facebookon rengeteg olyan ismerősöm kitette, hogy most indul a pokévadászat, akiről nem gondoltam volna egy, egy vicces, hogy néz, nézek videókat és akkor sokan így beszélnek róla hogy így hát kimentek valami nagy mezőre és így hát kimentek se valami nagy mezőre és akkor egy másikat és hát nem nagyon lehetett félreérteni, uh, hogy mind a ketten miért vannak ott én Tehát, hogy, hogy biztos, hogy mentek pokémon gyűjteni én viszont amit vicces. nem értek az az, hogy amikor streamelik a poké Mongót és nézik 17 ezeren. Tehát, hogy ennek a játéknak What? az a lényege, az a lényege, hogy kimozdítsa az embereket, és valakinek tetszik, de lusta, ezért streamelik. <gül> stream ezt, ezt nem is értem. Ennek a játéknak amúgy egyetlen egy célja van. És ezt most megosztom veletek. De. Na, bölcsesség. kereset. A, cíl, a cíl, az jó legyen! Ja, ja csak jó. aha, jöttem. Okay. Annyi, itt várom meg, pár el. Jó, jó csináltad, nem számítottunk Igen. rá én azt. Mondtam. Most amúgy rákerestem direkt ebben a pillanatban. Akkor jutott van nagyobbat, a te énekred egyébként. Igen. Á, van elég szenny az interneten. <gül> Na, most vasárnap este 8-kor vesszük fel a podcastet, most direkt ránéztem twitch van egy olyan emberke, aki pokémon streamel, és 19 ezre nézik. Yes. Ahogy sétál az utcán. Úgyhogy... Hát, figyel, manapságban mindent lehet streamelni. És hogy az is mennyire befutott, hihetetlen. Igen. Igen. Hogy emberek már ebből élnek. Vagy streamelnek. Nem is rossz szó. Pontosan. Durva, durva. Mert most már azt nem tudjuk, hogy a Riders of Hikarus lehet-e jól streamelni. Még nem próbáltam, de valószínűleg lehet. Amúgy egy egész jó kis játék ez, aki így nem tudná, ez egy MMORPG, abból is az ingyenes kategória. Egy kicsit utána kellett nézni a dolognak, mert ugye hát ingyenes mmo tehát akkor általában így adódik a kérdés, hogy akkor ez most pay to win vagy nem. És elvileg ez nem az a kategória. Tehát itt nagyon sokan írták, hogy, hogy ez, ez tényleg free to play is, ha nem akarsz bele pénzt tölni, akkor nem kell. Meg hát azért is pozícionáltam itt a listában a Pokémon után, mert. <tosz> így a második leghasznosabb kritika, vagy hát minek hívják ezt a review értékelés a játékról, tehát ez ezt jelenti, hogy nem fogok hazudni, ez, ez alapvetően egy Pokémon játék, mert tényleg, tehát annyira rossz az egész, hogy van egy MMORPG, és viszonylag az összes, tehát majdnem mindegyik állatkát meg lehet benne szelídíteni és akkor az ilyen hátasként funkcionál melletted. És amúgy egyszerre csak egy hátasod lehet? Nem, pont ez, hogy összegyűjthetsz egy csomót, és azt választod ki, amiket akarod. Ja, Pokkalabdából ezek... tudod. Ja, akkor ezek nem foglalják a helyet az inventory-ba, vagy ilyesmi. Ne, van, van külön kis fül, ahol meg tudod nézni, hogy milyen állatkáid vannak. És mindegyik más képességekkel bír? Vagy ez hogy? ami? Hát még másfél órán van a játékban, és eddig annyiban más hogy máshogy néznek ki. Aha. Egyelőre semmi különbség nincs. Viszont biztos, hogy lesz valami, mert van szintje a, a hátasoknak is minél többet használod, ugye az is ugyanúgy fejlődik. Még nem tudom, hogy mire lesz ez jó, de egy egész jó kis játéknak tűnik. Az ilyen lovagló szimulátor? Hát Pokémon Go a szimulátor. Cím, cím, címből mondjuk adódik. De még ez mekkora ötlet már, hogy rengeteg olyan MMO van, ahol csak valódi pénzért tudsz venni mountot. Itt meg konkrétan ez a cél, hogy mindent begyűjts. Mindenféle mondatot. Nem, a cél az, hogy, ja, látni, hogy jó Én legyen. Ja, jó legyen. Ennyi. Ne, amúgy, de amúgy, te egész jó. Tehát a grafika is nagyon ott van. Ugye, cry engine. Meg, meg nem tud, egy, egy, egy. Hát van olyan beállítás, ami ilyen, ilyen akció. Viszont ott is targetelni kell, tehát nem úgy van, hogy, hogyha akcióba állítod, akkor ugye célkereszt minden, és akkor csapkodhatsz, hanem ott is csak akkor tudsz csapkodni, ha, ha pont a creep mutatsz, amit épp támadni akarsz. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen félig-meddig targetelős, meg nem is. Igazából én azonnal átkapcsoltam utána a klasszik ilyen új irányításba, mert annyira nem állt kézre, hogy az valami borzalmas. Öt kaszt érhető el jelenleg a játékban. Ezt mindjárt, hát most így nem fognak ezen végre a nevek, nem googlizom ki. Megadom a klasszikus. Hát a klasszikus, tehát van a, a DPS Mili, a pajzsos Mili, akkor van a, a, a Thief Mili, akit kis törös, ugye Mágus, meg a papa, aki hílel. Meglepődni nincs Jazz. Ez tényleg meglepő. De általában szokott az is lenni. hogy mennyire Japán? Hát, eléggé. Oh. És hát, ugyanaz az egy kaptafára felépülő játékmenet, mint az MMUk nagy részénél, viszont van valami átívelős kis sztorivonal, ami, ami már emiatt kiemelkedik a többi közül. Na akkor nem csak ilyen, nem tudom, hogy meg tíz disznóta bokorban küldetések vannak, hanem azért van valami komolyabb is. Tehát nem úgy, az elején úgy kezdődik, <gül> <gül> igen. <gül> Tehát már az eleje úgy kezdődik, hogy jön valami főgonosz, elrabolja a királynőt, vagy ki jöjj, az micsoda van, papnő, és akkor van ilyen kis átívelő sztoria. Ez már egy kicsit ilyen skyrim hangzik. Hát azért Már nem. gondolom, azért nem. attól messze van, igen. Azt gondoltam. De mondom, hogy egy, egy próbát mindenképp megér annak, aki szereti az ilyen mmo-kat. Mondjuk jó, hát másfél óra alapján túl nagy tapasztalatokat nem lehet levonni, de, de fogok még belepakolni. A kínézete az nem rossz egyébként. A CryEngine-ra szépen dolgozik így. Kicsit alatt. a a hasonlít így ránézésre. Annak volt ilyesmi grafikai stílusa. Ez a nagyon világos, nagyon élénk színek ugye ez egy TPS? Tehát így a VASD-vel irányítod igen. meg minden, is úgy kell targetelni össze-vissza. Hát a, van az akcióbeállítás, ott igen, tehát TPS, és akkor ahogy forgatod a kamerát, tudja kis célkeresztel kell kijelölni, uh -huh. vagy pedig a klasszikus MMORPG, amikor kitargeteled, és akkor a 1, 2, 3, 4, 5 skilleket. Hmm. És ugyanúgy VASD-vel mozogsz. Na, de lehet, hogy én is ránézek. Mert ezt már múltkor nézegettem, csak Többen azt mondták pont azt, amit te nem, hogy pay to win és az utc. Meg, meg ilyenek. De akkor lehet, hogy akkor is Lehet, hogy csak nem később tudom. jön ki. Én, én azt olvastam, hogy Kicsit a egy, egy ilyen pay volt. Néha. Hogy ne, nem pay to win. És amúgy a montokat, azokat könnyű befogni? Vagy szükségülős? Hát, inkább szivatós. De nem és kell az... felállni a székből legalább. Ne, igen. De ennek ez a lényege. Te, te mondjuk ez olyan, hogy... Anyám úgy, hogy van egy -e skill, azt elnyomod, akkor space-el rá kell ugrani, a, amit meg akarsz szelidíteni, és akkor megjelenik négy gomb, és akkor ott mindig a még egy ilyen quick time event, feeling. De például volt már olyan, hogy így próbáltam a farkast megszelídíteni. És akkor amíg én ott a hátán nyomkodtam a Quick Time eventet, addig azok beugrált még két másik farkas közé, és ugye míg ment a Quick Time event, nem tudtam harcolni. Szóval mire megszereztem a farkast, meg is öltek, de szerencsére megmaradt. És amúgy akármilyen szintű állatot elfoghatsz már az elején, vagy ez azért korlátozó van? Hát ott velem szintűek voltak, a, mondom, még a legelején vagyok. Szóval ja, ja, ja. annyira nem tudom, de gondolom, ami veled szintű, azt meg tudod fogni. Úgy nézem, vannak itt sárkányok, tehát itt Van minden. minden, tehát meg van, tehát a sztoria van, lesz benne még jó pár event, meg minden. Egész jónak tűnik. Na meg hát én jelenségek. És is is, jó, vagy. hát meg még open beta, szóval. De akkor még akármi lehet belőle. Na jó, van. Mindjárt mondom, mikor indult az Open Beta. Ja, most de ez nem égen került föl, szerintem, igen. Én emlékszem, 11 a... napja. Igen, mert a Steam megjelenéseknél ott láttam először, és mondom, hát mi az ingyenes, meg minden rákatintottam, aztán ott nézegettem, de nem tudtam, hogy mi legyen. Vannak meg, benne achievementek is. Ó, oh. hoppe. Mikit most nyerte meg a játék. Hol kell letölteni <laughs> ezt? Már <telepíti> szerintem. <laughs> Na, lehet, hogy majd akkor podcast után ezt letöltöm, aztán megvan az esti program, meg kell nézni milyen. Feltéve, hogyha lesz időm a rengeteg Krónikő Runscape Legends menet mellett. Na, Te játszol is össze, vagy csak úgy kipróbáltad? De még egyelőre csak kipróbáltam. úgy vagyok velem, nincs igaz a Riders of ficarus De egyelőre amúgy tetszik. Nem tudom, merről ti hallottatok -e esetleg? Hát, én én most láttam, hogy ide belinkelted, aztán hát, megnéztem, hogy, hogy, hogy mi ez. Hogy Eddig én se tudtam, mi a franc. És aztán Youtube-on valamelyik videós, akit követek, most meg nem mondom, játszott ezzel, és így basszus, hát ez egy Akinek valószínűleg fizettek érte. Igen, valószínűleg. Ő, amúgy minden meccsét megnyerte, és azt mondta, hogy ez egy 10 per 10 es játék. Na mindegy. Aha, <laughs> Tudom, az egésznek az a lényege, hogy olyan, mint a Hearthstone, csak mégsem. Ez egy kártyajáték, ahol hősökkel kell egymás ellen küzdeni, úgyhogy 30 HP-ja van mind a kettő hősnek, és lehet fegyvereket szerezni, aranyat, itt a manna, ugye az aranynak felel meg. Viszont az a nagy különbség a harrison kapcsolatban, hogy itt nem egymás ellen játszátok ki a hősöket, vagy a szörnyeket, meg a kártyákat, hanem magad ellen. Te például leteszel egy szörnyet, aminek kettő HP-ja van, és egyet sebez rád, ha nem tudod megölni egy támadásból, viszont ha megölöd, kapsz plusz két sebzést örökre és van egy másik szörny, akinek több HP-ja van, több sebzés, viszont hogyha megölöd, kapsz négy aranyat. És varázskártyákat is tudsz magadhoz letenni, hogy HP-t tölts, vagy olyat, hogy tudsz a másikon sebezni. És az a hogy öt kör van, ilyen öt évszak, vagy négy évszak is a végső, így jellemzi a játék, és akkor az ötödik után, hogyha még mind a kettő hős él, és nem halt meg egyik sem, akkor még ott harcolnak, és a statisztikák alapján az egyik győz. És Bonyolultnak tűnik, de amúgy rohadt egyszerű, és akkora szivatások vannak benne, hogy az elképesztő. Tehát, tegyük fel, az ellenfél lepakol egy hőst, vagy egy szörnyet a hős elé, hogyha azt megöli, kap egy jobb fegyvert, meg pajzsot, de annak a szörnynek rohadt sok a HP-ja, meg nagyokat sebez. De te ugye ezt nem tudod, hogy ő lepakolta el, vagy nem, mert nem látod a másiknak a kártyát, ami ki nem játsza. Neked van egy olyan kártyát, hogy az ellenfélnek a következő szörnye, az plusz 5-öt kap hp re meg plusz 5-öt sebzésre. Ha te ezt pont akkor teszed le, akkor azt megkapja, és teljesen szétszivatja az egész rendszerét. Úgyhogy ilyen taktikázás is van benne, de csak ilyen minimális szinten. De amúgy rohadt jónak tűnik a játék, és ha túl hasonlít a Hearthstone-ra, főleg a menürendszere, meg a grafikája, de nagyon jó pofa. Kicsit Úgy más. A játékmenet az nagyon nem. Igen, az teljesen más. Tehát a játék mellett, ilyen, ilyen az igen. Az és minden körben 4 kártyát pakolhatsz le és ugye az a lényeg, hogy magad elé kell lepakolnod tehát te állítod össze a paklikat meg minden, egyszerre 10 kártya lehet a kezedben és minden körben négyet tudsz maximum letenni, de nem muszáj kiátszanod, tehát lehet üresen hagyni, de hát hogyha van jó kártyád, akkor azt azért lepakolod és folyamatosan busztolni, próbálod saját magadat új kártyákat húzni, közben a másiknak oda csapni, meg ilyenek és, és tényleg jó pofa hmm, lehet majd teszek vele egy próbát Benne, azt hiszem 6 kaszt van benne, ez a tipikus, ez a Paladin, meg, meg, meg Hunter, meg ilyenek, tehát azért rengeteg az áthallás, meg paklikat lehet belőnyitogatni, mondjuk ingyenes, és kicsit lassú a farmolás, ahogy néztem, bár van, aki itt is ilyen napik vesztek. tehát tényleg, aki a hearthstone játszott, vagy látta, legalább 10 percre, az már otthonosan fogja magát érezni benne, de jó pofa, és engem ott fogott meg, hogy steames, mert ugye én a hearthstone azért nem játszok, mert idegesít itt a detünet, Steames, ingyenes és achievementek vannak benne, úgyhogy. Ráadásul jól is futam, amúgy, bár a szerverek azok eléggé le vannak terhelve, kicsit olyan, mint a Pokémon GO, hogy azért próbálkozni kell vele, hogy bejuss. De hogyha sikerül, de akkor... Akkor ez népszerű. Igen, igen. Egész sokan játsszák vele, pedig én, mondom egy, semmit nem hallottam róla. ez csak emberekkel lehet játszani Én egy single player is sokan. Nem, nem. Az a lényeg, hogy... 5-ös szint után tudod feloldani a rankedet, előtte tudsz menni kazuára ellenfelek ellen, illetve a hősöket ilyen, ilyen bot ellenfelek ellen vívott csatákban tudod kinyitni, meg új kártyákat is szerzel, tehát érdemes az elején inkább legyőzni a, a mindegyik hőst, bronz, ezüst és aranyfokozaton, és kinyitsz új kártyákat, a tudsz paklikat összeállítani, és 15-ös szinttől pedig ö, megnyílik egy ilyen arénaszerű dolog, tehát ott ugyanaz a rendszer, mint a Hearthstone-ban, ami van, hogy draftolod a kártyákat, és akkor ez alapján mész, ameddig mész, és a végén kapsz ennek megfelelő eljutalmat. Tehát mondom, a, tehát minden ugyanolyan, még a menüje is hasonlít rá, szerintem egy nagyon picit, de a játék, játékmenet ez meg teljesen más, és, és, és na, szerintem jó pofa. Hát az a bőzeg hogy az emberek, ha már van egy ilyen kártyaformós játék, amivel dobálja ebből az időt, akkor még egy nem nagyon fér bele. Meg még az, hogy az időt a, a zsetont. Rát, hát már nézd, itt is lehet veszegetni pénzért dolgokat. Ja, hát persze, persze. De mondjuk azért elég jól adogat, tehát a kártyákat elég jól kapod, meg itt is van ez a beolvasztós cucc, tehát ha duplikáció vannak, igen, akkor kraftolhatsz is, tehát ugyanúgy bűködik ez az egész rendszer. Meg az elején azért kapsz elég sok alapkártyát, tehát egy alappaklit azért már meg tudsz csinálni. azt szem itt is 30 lapból áll egy paklibár erre Ebbe nem vagyok biztos, mert annyit még nem játszottam vele, csak egy-két mérkőzést. De jó pofának tűnik, úgyhogy ez is ingyenes, tímen. Mondjuk nem tudom, hogy mennyi köze van a Runscape játékhoz, mert azzal egy percet nem játszottam. Gondolom, egy-két hős biztos onnan van, vagy szörny, vagy ilyesmi. De mondom, aki szereti ilyen kártyajátékot, az próbálja meg. És már meg lesz minden univerzumnak a kártyajáték. Igen. Vár... Dead-es várok még, hogy az vajon mikor lesz. Hát nem kell rá sokat várnod. Mondjuk ilyen valódi társas azt már csinálnak belőle. Azt nemrég láttam. Akkor az alapján Te meg ilyen. már csinálhatják lassan akkor a kártyajátékot is. Okay. Bár amúgy őszintén szólva, én, én a háztalon kívül még talán ebben látom a potenciát, mert ez más. És könnyen érthető. Tehát például ott van a Magic the Gathering, ami szerintem rohadt bonyolult. Az nagyon. Tehát én azt egyszerűen nem értem. Én nézek belőle streameket, meg videók, és nem bírom felfogni, hogy mi történik előttem. Elég, nem vallom magam annyira hű embernek. Akkor például ott van a, a köventes dolog, ami meg egy, szerintem rohadt egy, egyszerű. magic, magic volt az a, a South Park rész is, és ott is elég, elég érdekes tűnt az a... Mert ugye, Na, ez ugye. A ilyen valódi kártyákból született egyébként. Igen, igen, az igen. És akkor ott a, a Soul Parkból a valódi kártyákkal játszanak, és ott itt néztem, mit csinál ez, a jó ég? Hát végül is, hogy az a valódi kártyajáték. Hát az. Ez, a Hearthstone ez az, meg ilyen tök az, az az árkádos az egész. változata. Aha. Tehát, az le van bontva, teljesen minimális, meg ez is. Tehát ez a Hearthstone meg ez, ami nagyon árkálós és a többi az komolyan veszi magát, és ugye, aki nem azt szereti, az inkább erre kacsingat. És mondom, szerintem a Hearthstone mellett ezt is nyugodtan ki lehet próbálni, mert, mert jó pofa. Biztos játszani fog még vele, tuti. Nem, Én a hexet, hexet próbáltam. Hát azt se tűnikem az egyszerűnek a... amúgy. Hát, szerintem az is ilyen magices, jellegű cuc. De az, az valahogy. Tehát így nem azt érzem, hogy nehéz, hanem hogy túl van bonyolítva töröslegesen. Tehát maga a játék az viszonylag, viszonylag könnyű, de ilyen marasok körből áll az egész. Meg... Na, azt se hogy több kör van. Tehát, hogy Igen. nem egyszerre úgy mész, hanem hogy egyszer ez, egyszer az, aztán jön a valódi kör, Igen, meg, meg jön a van sima egy, kör. Van egy, amiben védekezni tudsz egy olyan kör, meg egy tudom. Hát, meg az, meg, a, hogy fölös, az egyik kártyát azt a... oldalra fordítod, és akkor az mást jelent, mint hogy tudom. az már támadott a szemben. Igen, tehát ez, ez, ne, nem, nem, nem bírom felfogni. Tehát ez nekem ez nekem nagyon bonyolult. Tehát néztem ebből bajnokságot, HEX bajnokságot néztem, és nem értettem, hogy mi alapján győz az egyik. Egyből jó a házton egyébként, ez igen. tényleg nagyon könnyen tanulható. Hát, mint a Blizzard játékok nagy része. Igen, igen. Pont ez a. Nem tudom, hogy mondjuk mennyire ez a céljuk, de nyilván ez a céljuk, hogy megérthető tehát nagy közönségnek, minél egyszerűbben, minél szórakoztatóbb de hát a free to play játékokban ez a lényeg. meghát Meg hát ugye konkrétan a, hát a blizzard játékok ezért van olyan alacsony gépigénye is. Minél nagyobb közönséghez, minél több helyre eljuthasson. Neked hát könnyen tanulhatók is. Milyen furcsa, én a Hearthstone-t imádom. Egy percet nem játszottam vele, de Akár meddig elnézném meg. Nézem a magyar bajnokságokat a, külföldieket. <gül> a Most ezért, ezért, mert föl kell rakni egy kliénst hozzá. Jú, Igen. És ezért nem ez szóval. Ez hát most ez a kliéns, ez pont olyan, hogy ugye megjelent. Ezt is be akartam tenni. Tableted ugye, nincs. Vagy a nem telefonod tettem. nem vinni? Ott nem kell kliens. De vinni, csak ez lenne. Az én nagy ujjaimhoz ez nem illik. Aj, ne Na aztán Igen. most jelent meg PC-re a falu Shelter amit én már mobilon játszottam egy kicsit, így nem tűnt rossznak, de annyira kicsi volt a kijelző, és annyira nem úgy érzékelte, hogy én akartam, hogy inkább hagytam. És most jön meg PC-re, de ahhoz kellene egy külön láncsert letölteni a Bethesda hónapjáról. Hát akkor ezt bukták. És ez én bukták, figyelzió. igen. Amúgy a teszembe ízottál, mert én is pont emiatt nem töltöttem <gül> Ugye már sok, már sok. Én meg amiatt, mert már nem egy meguntam a játékot. A ugyanaz. Elvileg gépen más egy kicsit, nem? nem. Van benne valami plusz. A gépen úgy tudom, hogy el lehet mászkálni a, az emberkékkel. Tehát tableten meg telefonon azt van, hogy elküldöd, akkor ő így farmolgat valamit magának. csak hangának. elküldöd, és kiírja, hogy miket csinál. Itt nem lehet így követni, mi mit csinál, és akkor így játszani vele, hogy harcol, meg mit tudom én. Annyi, hogy izé van benne, ami majd később mobilra is, azt hiszem, hogy valami questrendszer van hmm. benne. Küldetéseket tudsz csinálni. Van egy ilyen szoba, valami overseer nem tudom, hogy ez benne volt-e már eredetileg is a mobilosban, vagy más funkciója volt, és ott tudsz fölvenni küldetéseket. Nem hangzik olyan túl egy innovációnak, amiatt? Hát jó lehet, lehet, hogy ne Mondjuk nem rossz játék, meg az is ingyenes, hogy el vagy vele tesz Meg ugye akkor is dolgoznak, hogyha nem vagy bent. Á, akkor életképtelenek. Nem, mondom, szed, hogy nem akkor szedik össze termelik. a cuccokat. <gül> az de úgy mondom, hogy nem áll meg a játék, hogyha ja kilépztál. Engem pont az idegesítettben, hogy állandóan muszáj visszalépned. Tehát amikor egy játék már el, arról szól, hogy te nem azért lépsz be játszani, mert szeretnél játszani, hanem mert be kell lépned. Üdvözöllek a világomban, Neo. Én, a, én itt ilyenkor abba hagyom. Amikor ezt te ért megy játéknál. Mondjuk ez, amit te mondasz, ez szerintem még egy fokkal rosszabb, mint a napi bónusz kapás. Tehát, hogy ha belépsz azért, vagy nem lépsz be, oké, tök mindegy, kapsz valami extrát, de csak ennyi. De itt meg azért kell belépni, mert meghalnak. Így van. Zsarol-e játék? Túlélőkkel? Ó, elkezdtél játszani? Ha nem akarod, hogy kinyírjam őket, akkor folytatnod is kell. És én így ezt megcsináltam tabletem, hogy Egyszer kiléptem belőle, és azóta úgy gondolom, hogy ott mindenki azóta jól van. <gül> és többet nem léptem be, azok az emberek megtanultak önállósodni, begyűjteni a cuccokat, és boldogok. <gül> Szinte tudit. Úgy azt mondták, hogy elméletileg nem tudnak meghalni, hogyha hagyod őket, hogyha valamiből kevés a termelés, akkor több szobát kell építeni, és akkor működni fog. Elméletileg. Hát de nem gyűjtik be a cuccokat, amiket neked kell, és ha nem gyűjtik be, akkor nincsen nyersanyag. De elkezdenek, elkezdenek, így, elkezdenek így döglődni szegények. És te meg is tudnak halni? Hát megy lefelé a HP-juk. Ja. Tehát van egy ilyen szint, ami ráadásul úgy működik, hogyha lesebződnek úgy az emberek, hogy ilyen... Tehát itt ebben a játékban érdekesen működik a HP-rendszer. Tehát van egy olyan sebződés, ami nem gyógyul vissza, csak hogyha felgyógyítod őket. ilyen gyógyszerekkel. Ez az magától nem megy föl. Hmm. Tehát nem tudom, az valami sugárzás, vagy nem tudom. És nekem volt egy csomószor ilyen, hogy ha nem, nem léptem vissza, akkor az összes ember kapott ilyen piros sebződést, ami kajálással, meg automata töltődéssel, meg hogy embernek a részébe. Nem is tudom, itt van ilyen, hogy izé, ez egy gyógyszerter, fasztudja, már nem emlékszem. Van nem van, légy. valami gyár, ahol tudsz gyártani ilyen izéket. Ja, tényleg, igen, igen, igen. Most már Egy lékszem, szoba, van. Ahol ilyen. Igen, van a sima van fecskendő, amivel fel tudsz mindenkit gyógyítani, meg van a másik, ami vele ezt a piros sebződést tudod visszaszedni, csak egy kicsikét, kicsikét lassabban termelődik, meg át nem tudom de. de Ugye itt azt... egyenként kellett ezzel gyógyítgetni, mikor már van rohadt sok embered, akkor ez nagyon-nagyon idegesítő. Igen összesen 200 a ki. lehetnek végül. Azt hiszem, mondjuk PC-n PC egy kicsit biztos, hogy könnyebb, mint pötyerésznél kis tapipadon. Ja hát egére könnyebb kijelölni, mint a hüvelykada rányomsz, és akkor most vagy a katikát emeled ki vagy a mm. jucit. Nem ugyanaz. De hát ez, ez nekem elég volt az a játék. A grafikája az rohadt jól néz ki. Ja, jó hát tetszik, hogy ez a, ez a falloutos menürendszeres cucc jött ki az a karikatúr ábrázolással. Ja, az, az, az nagyon doka. jó. Igen. Hú, most jutott erről egy játék. Ami majd jön ki nem sokára. Nézlem Steam-en, hogy lehet-e. De minden, jön majd egy új Worms játék. Nem tudom, hallottatok-e róla. Ja, abba lesz a rá Kettlíg, meg ezek a marhaságok. Igen, oh. ilyen cross. Nem is tudom, hogy hívják ez. Most hallom. Most hallom először. Meg, meg lehet benne craftolni majd cuccokat. Tehát meg nem lesz, úgy működik, hogy csak játszol. Lehet Amúgy az Igen, szintzo. igen. Tehát csomó játékból lesznek benne így ilyen utalások. Meg mondom, tudsz cuccokat craftolni. Tehát nem az van, hogy csak azt használhatsz egy játékból, ami így van, tehát hogy eddig volt a harcrendszer, hanem játékok közt, a játékban szerzett cuccokból tudsz craftolni valamiket, és akkor azokat tudják használni majd a kis kukacok. Vov. Wow. Mondjuk ezt szerintem kell is, mert én nem tudom elképzelni, hogy még a mai napig valaki vörmszözik. Tehát, hogy az régen egyszer jó volt, meg minden, de aztán jöttek ki az új igen. és ugyanaz volt az összes. Igen. Én nem tudom, tehát ezek az újok nekem annyira nagyon nem jöttek be. Volt egy rész, amikor bejött ez, hogy más testalkatúk van a kukacoknak. Akkor úgy lehetett ilyen klasszokat úgymond létrehozni. Végül is mindig ugyanazt a fegyvert tudta használni, szóval tök mindegy. Tehát nem éreztem akkor a innovációt. És az összes Wörmsz játéknál, ami kijött, igazából ezt érzem, hogy így próbálkoznak változtatni, de nem igazán jön be egyik változás sem a Hát a grafika is folyamatosan változik. Az a 3D. -t. Az borzalmas volt. Utána az nem igen, tetszett, igen. senkinek visszamentek a klasszikus vonalra. Nekem a rajzol sokkal jobban bejön. Meg a 3D-nél az a 3D szél, aki azt kitalálta, egész nap azzal a köcsön. <gül> hát ilyet hogy lehet kitalálni? Hát azt az, az nem tud kiátszani, mert oké, még a 2D hogy merre foly a háttér, hogy még nagyjából be tudod lőni a rakétát, de amikor 3D-be kell figyelned, az borzalmas. <gül> Hát nem tudom, nekem ez az oldalnézetes és ami ez a két és fél dél, tehát ugye ilyen háromdimenziós volt a grafika, de azért csak jobbról balra tudtam mozogni, tehát megmaradt a harcrendszer ez a, a kétdimenzióban, nekem az se jött be annyira, inkább ez a rajzolgatós, az, az szerintem jobb. Én viszont az utolsó, amivel sokat játszottam, aztán talán az Armageddon volt. Igen, nekem is az volt. És aztán kifújt. Nekem az jó, semmi. hogy az tetszett, az jó volt. Azt hát de az a, a, a magikinek jelent. a felújított változata volt, Aha. csak nem? Hát, a fene tudja. Az se volt, hogy nagy újdonság akkor. Igen, igen, igen. Hát ez is ilyen rajzolt grafika, de azért hmm. jól néztek ki benne a fegyverek, meg minél jól működött, ahogy régen. Te lehet, hogy ezek ez... a 3D-sek, meg ezek a fura, fura vízefektek, azoknak nekem nagyon nem jöttek be. Lehet, hogy én ebből kinőttem. Mert régen emlékszem, tök jókat játszottunk haverral, de most már egyszerűen nem, nem vinne rá a lélek, hogy én. Ne nem végek az a baj, elég. hogy ebben nincs egy normális online rendszer, ami, ami össze lenne rakva. Tehát régen a Wörnsben az volt a jó, hogy én emlékszem, amikor még az első részre játszottunk, hogy így leültünk havárra, és akkor így jó pofa volt, mert így játszottunk együtt, és ez tök jó működött. Most viszont nem nagyon csináltak normális. Tehát lehet ezt játszani online, de valahogy, mintha nem igazán működne nagyon a rendszer, nem ad ilyen külön feladatokat, amik most már ilyen tök jó, ilyen napi feladat meg a Ezek tök jó működnének ezekbe a játékokba és csak nem teszik bele. Jó, ezek még meg szerintem lenne. egy Worms free to play szerintem nagyot ütne. Az mondjuk Aki lehet. Tehát most ebben is van egy csomó ilyen gyűjthető cucc, meg ilyen sapik, meg ilyen marhaságok, amiket szerintem tök jól meg tudnának csinálni egy ilyen, egy ilyen free to playbe. Bár nem tudom, mennyire jön ben jönne belőle nekik a pénz. Mert nem emlék... hiszem amúgy, hogy a verse olyan sokat eladnának mostanában. vagy hát én... Lehet, hogy eladnak, nem tudom, de én nem, én nem így képzelem. Tehát lehet, hogy az árát így is visszahozná a Hát lehet. Nem tudom. Régen jó volt, de most, most... Én már nem érzem késztetést arra, hogy kukacokkal lője magam egymásra, alára. Nekem egész sok rész megvan egyébként belőle. A... Még Nekem is, is valami bundleben volt. Ja, a Revolution is megvan. Ja. Most volt valamikor bundleben, nem? Ja, abban nem is régen, megvan. egy pár hónapja Meg talán. a Clown, Clown Wars is megvan, bár azzal nem is nagyon játszottam túl sokat. A, a, a Clown Wars-nál pedig azt, azt éreztem, hogy ott majd megcsinálják, tudod, hogy akkor rendesen tényleg lesz egy ilyen online rendszer, meg ezt, azt még weboldal is van, ahol lehet nézegetni a ilyen számajdott hogy hogy mi merre, hány méterre, de ezzel játszanak szerintem túl sokan. Hmm. Ez a baj. Hát most már nem tudom, lehet, hogy ezt megunták, ezt a stílust. Kicsit sok. Lehet, hogy te kellene rá az, amit mondtál, hogy valami újdonságokat tegyenek bele. Na igen, igen, megvan, megtaláltam, csak... Valami fejlődési rendszert, vagy nem tudom, be is, be is linkelem mindjárt a show-hozba. akármit, ami... Új, az új Worms. Akármit, ami, ami kicsit újdonság, de amúgy volt szó szerintem egy időben free-to-play-es es worms én, én, mint hogyha hallottam volna róla. Berinkeltem, és valami... De nem, nem rémlik. Or, lehet, hogy csak rosszul emlékszem. Vagy mögé, valami... VMD, ami nem tudom, minek a rövidítése. Watch my dying. <gül> Egyébként még az is lehet, hogy tényleg ennek? Ne, az egy metal banda. Nagyon ne. jók. Hát lehet, hogy ők csinálják a zenét hozzá. Mondjuk a ez, ez, ez, ez mondjuk egy jó kezdet, hogy ilyen tényleg PID-es, meg TF2, meg ilyen maraságokat beletesznek. Aztán ki tudja, hogy ez is milyen sikeres lesz, vagy hogyan. És ez is az, az a klasszikus rajzolt, rajzolt cucc. Igen. Mondjuk itt hát vannak kötletes fegyverek. Tehát ez a például a gót szimulátorból a, a gót benne van, és akkor az tud így így nyelvével engedezni. Azt mondjuk tetszik. Úgy, ugy, ugyanez a kis ropanó kecske, csak ő tud így ilyen, ilyen kötéllel. És ők gondolom, ugyanúgy te irányítod, mint amit régen, aha. hogy kötéllel fölmész meg ilyenek. Igen. Hát nem tudom, ez szerintem a te játékod lesz neumer. Én ebből úgy érzem, kinőttem. Már. Kicsit az ára az mondjuk magas ahhoz képest. Tehát ilyen 30 eurós áról indul. Megjelni is, konszint, szerintem a sokkal. többi sem volt sokkal olcsóbb. Hát nem tudom. Én a, úgy emlékszem még a... a reload -idet? Azt valami valahány euróért vettem? Tehát nem volt olyan húzós. Hát meg most a bántőbe szinte minden benne volt. A humble Hát ez még sokára lesz bántőben. <gül> hát az, az biztos persze, mert ami meg se jelent. Hát jó, <gül> Mondjuk ez a szénzrós gán, az is nagyon kemény. Jó, hát mondjuk az ma a szénzróban is nagyon jó volt. Úgyhogy... És hogy így megcsinálták, hogy azért még a, a, a környezeti elemek is táncolnak, egy tank például, meg ilyen Remélem, majd itt is lehet állítani a zenét, hogy milyen zenét nyomasson, mert az a legjobb. Már mondjuk az alap hallgattam, a legtöbbet. Azt nyomtam, mert úgy vagyok vele, hogy utálom a dubstepet, úgyhogy ha használom, akkor legyen már dubstep és szétrobbannak. Lássa a pusztítás yep. erejét. Én azt mondom, hogy ebben a worms azt kéne jó megcsinálni, hogy legyen egy ilyen közösségi háló így mögötte, vagy valami olyan közösségi dolog, ami, ami így összefogná a játékosokat. A World Party-ban ez volt, nem? Vagy volt valami ilyesmi. Vagy legalábbis ott a címéből én erre gondolnék, hogy... Hát szerintem még abban sem volt kialakítva normálisan. Még a legutóbbiakban se nagyon. A Clan wars ba sem. Hmm. Pedig lehetne valami ilyen ranket szisztem, tudod, hogy ne csak haverokkal tudja játszani. De az a Clone volt, nem. Na, ennyire vagyok képlő vele. <gül> Ez hát így. látod. Pedig aztán lehetne vele ranked, meg ládát. Né négy órán van benne a játékban. Ládanyítás is lehetne benne, meg, meg globál elit, Jó, meg, meg ilyen marsok, meg ilyen, meg kitalálnak havonta ilyen paszt, amit meg kell venned új pályákhoz, meg te új tényleg, ládadobáshoz. Te, én eddig nem, nem láttam, hogy lenne benne ilyen ládanyítás is. Hogy mennyire, mennyire rossz ötlet, hogy nincs benne. Vagy kártyák. Már a kraftolás az egész, az egész jó. Amikor az eddig se volt benne, úgyhogy az is már legalább akkor újdonság. Látszik, Jaj, hogy a fejlesztők is próbálkoznak, mert ők is érzik szerintem, hogy ez már kezdek kicsit elfüstölni. De ugye játék meg jó pofa. És én tökörülök annak, hogy erre a rajzolt figurákra tértek vissza. Na. Nekem a 3D-sek nagyon nem jöttek be. bomba akkor. Aki én szerette is. ezt régen, az nézze majd rá a worms a végén még kiderül, hogy megint csinálok egy jó játékot. Hát ha nem raknak bele, mixte Igen. <gül> Ki tudja. Te lehet, hogy majd egy-két év múlva ez is ingyenes lesz, mint az Overwatch. Ja? Spoiler. <gül> <a család. gül> nem, az Overwatch nem lesz ingyenes szerintem. A az nagyon messze van attól. Hát az már visszahozta a Igen. Igen. Bőven. Hát igen, nagyon bőven. Viszont amiről már régóta nem beszéltünk, a, a Battlefront. Az, oh, azt az... hittem rásztott. Az már jöhetne. Nem, nem az, az lehet fél. Há, módhatok a is valamit, mert játszottam nem most olyan sokat. Nem Nem. nem jött be ez az XP rendszer, szerintem. mint amennyire Sokan várták. Ennyit, ennyit mondanék róla csak. Ez szomorú. Aj. Amúgy Battlefront kapcsán meg visszatérve, hogy ott jön most valami offline mód, ami már ugye korábban kiderült, és mert kiszivárgott, és állítólag az így jön legalábbis én azt hallottam. De jó, csak hát. ilyen botok ellen fog küzdeni meg ilyenek, szóval semmi komoly. Aha, hát de... jó, most ebben mi az a nagy csúcs? Hát az gondolom, hogy az a pályákon, a... amik kijöttek, az ijénél valami, kapnak... ami ingyen jön. Tehát... Hát valamit kell csinálniuk, mert gondolom, hogy, úgy, hogy nem játszik már a játékkal. De amúgy én is, tehát a Battlefront az majd lehet, hogy lesz ingyen, de még most nem. Tehát a Season Pass még él, még jönnek ki hozzá DLC-k, úgyhogy addig biztos nem fogják ingy, olcsóra tenni, vagy akármi. De mondjuk el tudnék képzelni... Még akcióban hogy... már volt, de hát az, az nem Igen. volt annyira akciós, de hogy megérjen. El tudnék képzelni olyat egy pár év múlva, hogy olyasmi lesz, mint a Battlefield, amikor a hármat ingyen adták ebbe az on the hülyeségbe. Tehát el tudom képzelni, hogy a Battlefront az ott lesz. Akár. ki most nézem, hogy ebben a Wormsbe lehet majd fegyvereket, ilyen tankokat, meg helikoptereket használni. De jó, az se volt benne még soha. És ez Na. egy jó ötlet. Na de bocs, térjünk ja, vissza semmi, csak semmi, ennyi, csak ennyit akartam, hogy, hogy lehet, hogy ez majd lesz ingyen, hamarabb, mint gondolnánk. Mert lassan már szerintem a kutya nem játszik a battlefront -a. Nem, Nem. Szerintem nagyon lehet lesz akciózó, annyi lesz. Ha ingyenes lesz, kipróbálom. Igen. Mondjuk, nekem van belül ingyenes lehetőségem. Ha, ez a game time hiszem. benne van, nem? Nekem is úgy rémlik, mintha bent nem benne lenne. Biztos. És a Need Speedhez is most jött 10 óra, ha minden igaz. De annyira nem érdekelt, hogy kipróbáljam, mert azt majd megvenni akarom, úgyhogy... Nem nagyon izé... Nekem négy órán van a Battlefront-ban, itt azt írja. Úgyhogy. De az a baj, hogy láttam róla a t és nekem annyi bőven elég volt. Tehát én így is el tudom dönteni, hogy ez egy üres játék. A jel... nem is játszottál? -e? Nem. Nekem annyi bőven elég volt. Tehát, hogy a tokenekkel veszed fel a, a cuccokat, nem na jó, hát ezt kitaláltak ki, valami óvodás várs tehát ehhez képest a BF1 az egy akkora ugrás lesz előre, hogy az elképesztő. Amint úgy értem, hogy összetettségben. Annak is jó majd a nyílt Most lesz valamikor, igen. Kíváncsi leszek, hogy az tényleg úgy nézek ki, mint ahogy mutatták, mert én még mindig nem hiszem el. Milyen konfigon néz ki úgy. Igen, igen. A nyílt béta, az biztos ki fogom próbálni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Vagy nem tudom, hogy meghívásos lesz, vagy tényleg teljesen nyílt? Remélem teljesen, mert... Az, az teljesen nyílt, nem meghívásos. A close beta már most megy? Nekem van olyan aki már játszik vele. És azt mondja, hogy jó. Kérdeztem tőle. Ja. Ut utálom, amióta láttam, hogy játszott vele. <hállt> <hállt> ne, nem állok van az a szó. Meg az is kérdéses lesz, hogy például a beta-ban mennyi mindent fognak kinyitni előttünk. Mert ugye mindenki attól fél, hogy első világháború kevés, fegyver kevés, állítható dolgok, és hogy, hogy lehet, hogy akkor a bétában nem fogják előnni az összes puskaport. Vagy pedig ha annyi lesz az eredetiben teljesben, mint a bétában, akkor az megáll. Hmm. Hát nem tudom. A pálya nem lesz benne túl sok a bétában. Az által -e úgy hogy egy-két párt kapunk, max aztán csúkolom. Sőt, azt egy, azt is bejelentették, hát hogy a teljesben talán 8-10 pálya lesz, azt hiszem. Hogy ez már le van fixálva. Na mindegy, szerintem a kódnak messzeltek, de hát majd meglátjuk. Közben nézeketem, egyébként épp akciós. A, a Battlefront? A Battlefront, meg a Guardian Warfare. Is. is akciós Mirror, Edge is. Az új. Ami nem igazán rég jelent meg, úgyhogy fura, hogy már is akcióz -e. Hát mert az se lett egy jó játék. <gül> Tök érdekes, hogy a, a Battlefront az azt hiszem 60 euróra indult, ez a 60 eurós játék volt, nem? Igen. Le lement az ára 30-ra, és most akciósan már csak 19. De még mindig... mindig de... Igen. So. Igen <gül> mindig karsz, egy kérdező több. A... <gül> Viszont a Need for Speed is akciós, azt nézem. Igen, de az, az meg... Tehát... Te most azt hiszem 30 euró, vagy 25 valami ilyesmi, nem? E, 35... Na. A deluxe a deluxe-er sem. De nekem a sima a, Az is. alapot nem tudom, az mennyi. De az alap az, de csak, 30. az csak 30. Igen. Uh -huh. Tehát még az is sok nekem. Az Unreal is akciós. Bár az szerintem egy ilyen túlértékelt játék. Akciúz. Szerintem itt a, a Steam után próbálnak ők is valamit villantani a nyári leárazásban, csak hát hogy az originál nehezen, mert ott több a szar. Meg kevesebb a, a lehetőség. Mondjuk ja. a Garden Warfare 2 az érdekelne. De hát ezt szerintem másra meg lehet kapni, ennyiért a boltba. Lehet, hát a biztos olcsók. Még lehet, hogy ennél az akciózásos dolognál is. Az egy tuti jó kis játék. Nye. Ja. Még lesz egy játék, hogy ezt megveszed, ami, meg, amit megveszel, és jó is. <gül> Most miért mondod? Az Overwatch persze, is jó játék, amit persze, persze, hogy az. Ennyi. Meg a többi Azt, is. Most streameljem? Légcíves. <gül> hogy játszok? Légy szíves. Okay. Majd megosztjuk veletek a streamlinkjét, meg csigezét is. És akkor és akkor majd nézhetitek, ahogy ne overvasz száll. Nem ne osszuk meg, vadászthatok be. Ja, jó, Nagy az internet, keresétek meg. Menjetek ki, és keresétek meg két Pokémon között. Igen, igen, igen. Ott lesz két Pokémon között a streamlinkjével, a utcán <gül> ott fog heverni. Pontosan. És mondja egy Pikachu. Mondja egy Pikachu. <gül> Na jó, nagyjából ki is fogytunk mindenből, beszéltünk mindenről, úgyhogy szerintem lassan köszönjük szépen a figyelmet, igen. és mindenkinek legyen az a célja, hogy jó legyen. Igen, és óvatosan az utcán, nehogy elüttessétek magatokat. Ja igen, nézzetek a lábatok elé, ne csak igen. a pokémonatokat, lessétek. Igen. Úgyhogy szerúztak. Sziasztok.